4.6 é praia má, sinto nese radio fur Ahora sí que funciona Buenas tardes, bienvenidos un día más a este nuestro programa mm, Siempre en Galicia En 104.6 FM, aquí en Radio Cornellá Todos los sábados de 6 a 8 todo, serán, Tentamos levaron por adiante este programinha de radio en lingua galega, con música galega, con novidades da nosa comunidade autónoma e do noso entorno galego. Eh, Doutros que se achegan na a, a, a nosa redacción. Temos moitísimas cousas que contarlles. Hai novidades interesantes, eh, comunicacións que teremos vende Galicia, seguro que faremos o posible por conectar con, con Galicia senón nesta primeira hora, si na segunda. Eh, bueno cumpiremos os desechos dos nosos amigos e oíntes, posto que mmm, daremos lectura de das novidades e eh, cousas que nos chegan á redacción por exemplo, falaremos da asoción de escritores que chamou para participar no día de Rosalía xa que o 24 de febreiro celebrase os 175 anos do nacemento da autora rosaliana Política lingüística convoca un certame de curtas escolares, Nova Caixa reúne as súas coleccións en coordenadas, eh, Vila García acollera o Terceira Mostrac musical de hoxe Atlántico, a segunda edición de Compostius, que o 25 de febreiro, o manifesto de apoio a Carlos Callón supera un milleiro de adesións, o CSIC corrobora a vixencia do horreo como método de preservación do millo, a Coruña terá a propósito este entroido, no Non parece ser que, que erou mm, derogado. Xoxé Díaz, que é o fillo de, de Isaac Díaz Pardo, parece ser que mm, na homenaxe oficial a Isaac Díaz Pardo deixou claro que o seu pai deixou nos a difícil tarefa de recompoñer o seu legado moral e material. Os recortes de Vigo ter, tamén eliminan o festiclón, faleceu... En Madrid, o Felician, Don Feliciano Barrera, xa sabedes que era o editor do grupo o Correo Galego, que tiñan 23 anos de idade. Carreiras independentes, falaremos delas, o Marco ao vivo, Santiago de Compostela eleva a súa aposta do, por polo arco, eh, presentando o espazo expositivo máis potente e a cidade da cultura acolle pois a homenaxe institucional a Díaz Pardo. E desta, en moitas cousas máis, tentamos, como lle te digo, falar con... Galicia, para que os nosos comunicantes nos dían información de cousas interesantes que ali están a suceder eh, ainda que non poderemos falar con Xulio, puesto que ten outros obrigas e hoxe está comprometido para con outras mm, cousas particulares del, si que falaremos con Galicia e tentaremos que todos vostedes estén ao tanto das novidades que nos vayan chegando aquí ao noso grão En mentras tanto, debullamos todo este noso programa e acompanhámoslo con música que nos axuda a preparar e a colocar o noso amigo Mark Esta era a primeira peza que nos escolleu o noso amigo Marc, o técnico de sonido que cada fin de semana está aquí con nosco. E agora vamos a falar, vamos a ter a ocasión de pararnos un bocadiño falando dun tema extraordinario que nos comentou e que nos propuxo un dos nosos ointes asidos. E... Unha monográfico falando dos cantares de cego Con ollos nos cantares de cego Diferentes proxectos reivindican esta forma Da nosa música popular Vamos de poñer un bocadiño de música de fondo eh, Se vos parece, bulles, ir lendo este traballo Que eh, é interesantísimo Fala de, mm, dos cantares que hai, non hai moitos anos Pois escoitábanse precisamente Romances e historias de crimes sucedidos Era imprescindible en encanta Romaría a obese no noso país. Coa mudanza de costumes perdeuse este oficio e o singular repertorio vecellado a él quedou restrinsido á memoria popular e a uns poucos proxectos de investigación. Agora, varias iniciativas reivindican e actualizan este legado ao tempo que a rede achega posibilidades inéditas de se achegar a él. Germán Díaz é o coordinador do proxecto Florencio unha iniciativa de central Folke, na que un grupo de alumnos coñece e traballa o repertorio de Florencio o Cego dos Vilares este era o último representante deste tipo de intérpretes no noso país a iniciativa desenvolvida pola central Folke, busca achegar este material a unha serie de músicos actuais segundo explica O noso proxecto é máis musical do que musicolóxico. O repertorio de Florencio é ben coñecido. Como morreu, aínda non fai moito, precisamente no ano 1986, debe ser o cego do que existen máis grabacións. Nos, o que abordamos é un achegamento musical á súa obra. Trátase de traballar con este material e tocar xuntos. Eu agora estou a abordar unha serie de arranxos para poder tocar xuntos e para o verán están programados dous concertos un en Lugo e outro na Fonsagrada aquí pobo que enfadábamos hai unha semana precisamente co seu alcalde onde daremos a coñecer o resultado a iniciativa conta cun, con colaboracións como a o de Dorote Subart compiladora do cancionero galego de travesión oral e Pancho Álvarez que editou en 1998 un disco con parte do repertorio recuperado de Florencio. Esta música sirvénos de introdución precisamente para a seguinte lectura: Tradición escrita. O caso de recuperación dos cantares de cego é particular na nosa tradición, xa que é un tipo de música popular que conta con soportes escritos que, nalgúns casos permitiron a súa conservación Os cegos ían tocar nas feiras e romarías e vendían os pregos coas letras que cantaban Era o seu xito de vida lembra Germán Día. Era unha fórmula moi habitual Canda isto cando espertou o interese por recuperar este repertorio investigadores e grupos de recuperación do noso patrimonio esforzáronse por localizar intérpretes e recoller os seus temas ademais de nos pregos e máis nos propios profesionais unha grande cantidade destes temas transmitíronse de xeito oral integrados na memoria popular están representados nesta memoria colectiva porque os cegos buscaban temas que fosen de interese geral tiñen que tocar o que se vendese. Nos últimos temas de Florencio, por exemplo, ata parecía Julio Iglesias, lembra o señor Díaz, cando aos cantares, as actuacións destes profesionales da música eran moi ecléctica, incluían temas tradicionais, decrines e truculentos uh, sucesos, así como cancións moi populares que a xente podía bailar, cantar ou recoñecer. Falamos agora da música. A nivel instrumental o máis habitual era o violín ou a zanfona para acompañar os cantares con máis ou menos virtuosismo Florencio tocaba o violín hai algunha grabación na que está acompañado por Eva Castiñeira a Pandereta nalgúns casos os cegos levaban un lacerillo para tocar a pandeireta. este violín era o que sonaba cos cegos Era moi habitual tamén o emprego da zanfona basicamente como acompañamento monótono monótono a da voz, explica Pancho Álvarez, que revisitou no seu os temas do cego de Dos Vilares. Perdizamente, esta monotonía musical explica que, segundo lembra Álvarez, os que tocaban a zanfona non gozaban da mellor reputación a nivel musical e tampouco coidaban os instrumentos. fronte a estes, apón, personaxes como Florencio que era un virtuoso e tiña un repertorio moi amplo eu descubrílo buscando as influencias do violín galego e foi unha revelación está cheo de matices e aprendín moitas cousas co, tanto a nivel musical como no nivel personal en xeral, nesta xente hai un amplo abano a hora de considerar a importancia das achegas pero en concreto Florencio é unha figura especial Estamos falando do cego dos vilares Imos agora coa recreación e actualización O xeito no que se conservaron e transmitiron estes cantares Difiren a sí mesmo Doutro do tipo de pezas que foron objeto de recollida e recreación Por parte de diferentes colectivos de canto e danza tradicional Ou interpretados por grupos musicais ao ser en temas para interpretar de xito individual e cun ritmo que non convida a danza puido ser máis complicado os integrar no repertorio Non entanto, Pancho Álvarez salienta que, que non ficaron no esquecemento supoñen unha referencia da que a xente foi votando a man todos os grupos históricos de Galicia teñen algo feito neste xénero O que sigue falta é a reelaboración. Hai moitos textos escritos conservados que fan referencia a unha época, a un estilo de vida e unha sociedade concreta, e non resulta moi actual. Fica pendente, polo tanto, aproveitando as melodías que hai, escribir novos textos e cantalos. As melodías son máxicas, maleou repetitivo, non cansan e fan que entres na historia sen te dar conta, explica él. Nesta línea de actualización dos cantos de cego está a traballar precisamente d Isaac Díaz Pardo ou traballou precisamente que diseñou carteis como Paco Pixiñas en colaboración con Celso Emilio ou a nave espacial el marqués de Sargadelos ou o Castelao precisamente con textos inéditos e buscando aproveitar os recursos narrativos e didácticos desta forma artística Cantos na rede ten algo que ver precisamente con ele Dentro da recuperación desta forma artística destaca o traballo de documentación que realizaron os coñecidos Xoxe Luis Rivas, Mini, Valdomero Iglesias, Mero, publicado no seu día en dous amplos volúmes ou CDs con títulos Cantos, Coplas e Romances de Cego eh, que agora está disponible de xito íntegro no web O Canto do Pogo. Partituras, audios e letras de nada menos que 152 temas recollidos entre 1922 e 1998 amosan a variedade temática deste tipo de composicións. Desde aqueles centrados en sucesos famosos e eh, amores imposibles ou os que cantaban polo entoido ou os de carácter picaresco, todos eles caracterizados por un tom narrativo e un esquema musical repetitivo, mini salienta a importancia das posibilidades desta forma musical. Os cantares debían convivir coa mellor música clásica, co Hevy pouco tecno, como un estilo e un xénero comprendido polo pobo pero non fomos educados na nosa música tradicional e non sabemos aprezala fai parte da nosa cultura e do xeito de vivir da xente do país e é como un bococido ou unha cacheira fora desta cultura podería parecer unha barbaridade pero aquí parece moi rica entre outras cousas porque fomos educados nestes sabores remataremos despois de escoitar esta peza Hasta o seu final. sonar, non sei, despois intentaremos poñer algunha peza mm, en cantos, coplas e romances de cego, no canto do pobo. Cantar hoxe en día, pois que leva xa uns anos a demostrar que os cantares de cego teñen o no público de hoxe en día e a compañía de Moniqueques seis dedos composta por membros de Viravolta o espectáculo o cego, o cego dos Monifates recupera esta figura popular mosturando os cantares correspondente con contos escenificados por un actor que fai de cego e outro que fai de seu acompañante Mesturamos o cego coa zanfona con recitados apoyados por tamboril ou corneta logo facemos contos tradicionais coa técnica de bululú na que o lazarillo saca uns municreques pola capa do cego e logo empregamos marionetas de percusión coas que cantamos algunhas cancións para rematar os espectáculos adoitamos facer un remesido de todo achegando unha visión máis actual de todo isto a iniciativa naceu por un comun proxecto de recolleita de tradicións no camiño de Santiago e mali a algúns paróns leva máis de 10 anos a percorrer o país fizemos varias veces o camiño e logo visitamos uh, moitas feiras medievales de temáticas. Tamén tivemos algunhas actuacións en institutos e colexios. Realmente funciona moi ben, pero precisa dun ambiente axeitado. Na mesma línea, músicos como Luis Caruncho levan a algunas destas citas este tipo de cancións. Está visto que malia o descoñecemento de boa parte da poboación. Os cantares de cego non fican tan afastados de nós como se poderia pensar. Malia, a que boa parte das súas funcións sociais foron recollidas por outras formas culturais, aínda continúan a despertar interese na actualidade. Con prosiptos como a, o de o canto do pobo, xa non hai excusa para xe chegar pola rede a aprender algún romance co que co sorprender aos amigos en calquera festa. Os interesados en contribuir á recuperación tamén poden achegar as suas propias recollitas no web O canto do pobo. Así que, se xa saben, poñanse en internet e además de escoitarnos a nós en internet, tamén poden escoitar o canto do pobo cos cantares de Ceo. Seguimos aquí con as nosas eh, propostas para que todos vostedes podan escoltar a nosa mm, música e as nosas comunicacións. Estábamos intentando comunicarnos con Galicia, pero parece que non nos é posible. A verdade que no, continuamos aí nesa tema. O teléfono está a sonar eh, constantemente, pero non nos, non nos é posible comunicarnos con a persona citada que queríamos falar con ela vamos ahora con novidades con informacións que nos chegan a nosa redacción alguna delas, xailles comentábamos antes precisamente relacionada coa cultura galega relacionadas tamén con cuestión el... pois pues, eh, importantes no asunto por exemplo que decíamos antes era qual era? ah, o do arco eleva... Santiago de Compostela eleva a súa aposta por o arco presentando un espacio expositivo máis potente Pedro Calapez, Irando Espíritu Santo, Dan Grahan, ou tamén Lori Hesberger, Tobias Lener, Fernando Sinaga, Natalia Stacon, Corban Walker, Winter Hothberg, son os nomes cos que a Galería Compostela Santigado Compostela, s, -S asisten a esta edición de Arco, seguindo o formato que lles existe, este ano, que lles existe este ano, a edición da Feira, a Galería presenta un espazo destacado no seu estanque e elixe a Rui Chafes como destacado. En total, SCQ Santiago de Compostela eleva a súa proposta para esta edición da feira presentando un destacado espazo expositivo moi interesante. Chale, chafes, eh, vivo, sensual e mórbido pues, ten exposicións e esculturas do ano 2010, es decir, recentes casi, por así decirlo, moi importantes moi interesantes a cidade da cultura que lle decíamos antes pois pues, recolleu hai un outro día me parece, me parece que foi o día 9 non? Sí, o presidente da xunta Alberto Núñez Feixó presidiu a homenaxe institucional a Isaac de Pardo, que comenzou ás seis da tarde na cidade da cultura o evento contou coa presencia de persoeiros do mundo da cultura como pues, foron o presidente do consello da cultura galego a Ramón Villares Paz, o presidente do padrón do museo do povo galego Justo Beramendi, os arquitectos Andrés Fernández Albalat, Emanuel Gallego Jorreto, así como a poeta e académica Luz Pozogarza e o escritor Xavier Soane. Todo isto adobado con música que presentou eh, a mm, pasar o momento da homenaxe a nosa gaiteira internacional Susana Seivane. Tamén actuou, estivo presente no evento o fillo do falecido don José Díaz. Falou precisamente do seu pai e o acto contou con presencia de outras destacadas personalidades interesantísimas neste mm, evento pois cultural que se celebrou no... na cidade da cultura. Como novidade tamén importante é o feito de que a asociación de escritores chamou a participar no día de Rosalía de Castro, o día 24 de febrero que se celebran os 175 anos do nacemento da autora. A coincidir coa celebración do día 24 de febreiro, precisamente, xa volvo repetir, de 175 anos do nascimento de Rosario de Castro, a Asociación de Escritores en Lingua Galega publicou un comunicado no que chama a sociedade a participar na celebración. No seu texto, a L.A. lembra que a celebración está oficialmente recollida e anima a xente a gasallar libros e flores nesta ocasión. Os escritores anuncian que celebrarán lecturas públicas da poeta en prazas e vilas de cidades. Ademais, chaman os concellos a que inclúan o día de Rosalía nas súas programacións culturais. E despois, mmm, desta lectura e de comunicación, un bocadillo máis de música. Seguimos na nosa tima, aquí no 104.6 da FM Seguimos noso programa, sempre en Galicia e, Con música e con novidades e, Intentando comunicarnos con Galicia Coas n, persoas que nos fan eh, Saber novidades da nosa terra Pero tamén con novidades que nos chegan a redacción Vila García acollerá a terceira mostra musical Do Eixo Atlántico Está confirmada a presencia de 14 concellos Co prazo de inscripción aínda aberto coa intención de favorecer o intercambio entre intérpretes musicais de Galicia e Portugal Vila García Darousa asume a organización da terceira mostra musical do Eixe Atlántico o responsable da educación do Concello representa Presentaba a nova edición deste evento que contará coa presencia xa confirmada de músicos de 14 entidades locais desta organización. Na última edición reuniónse alrededor de 200 participantes e pervese un incremento importante na participación deste de terceiro certame ou mostra musical do eixo o fin de ahorrar custos o encontro centrará a súa actividade no Auditorio Municipal da Vila de Villegarcía no lugar de rotar polos diferentes concellos participantes a mostra transcorrerá entre o 12 e o 13 de maio eh, está aínda aberto ata o 5 de marzo o prazo para participar no mesmo, o que fai prever que se incremente a participación final tamén temos máis información que leemos precisamente no... Mm, Faro de Vigo A terceira mostra musical Eixo Atlántico Congregará en Vila García a máis de 200 artistas Entre os días 12 e 13 de maio Que se celebrará o evento Ali na Vila de Vila García da Rousa O obxectivo é consolidar Unha iniciativa que pugna por converterse En referente musical para os novos valores E para contribuir A situar Vila García da Rousa No mapa do Eixo Atlántico Dende que a primeira edición da Mostra Musical en Xetranio se celebrou na capital, a Rousana, no ano 2008, esta cita bianual ten incrementado polutivamente a súa, no seu nivel de participación. No 2010 foron 11 centros de ensinanza musicais e alrededor de 200 estudiantes os que participaron nela. Para a cita deste ano, que tan solo se fai durante dos días, abre un so prazo de preinscripción es, esperase a presencia, como xa dixemos antes, de nada menos que 14 escolas musicais. Nos próximos días formarase un secretariado que se dedicará a última nos detalles organizativos do evento, e os planes eh, de responsabilidade do eixo atrático pasan por conseguir que o que a mostra garantice o acceso dos estudiantes a períodos de prácticas sobre a mesa está xa a opción de que estas se desenrollen na Casa da Música ubicada na cidade portuguesa de Oporto a intención de dar aos estudiantes que ven en unha música unha alternativa profesional de futuro a oportunidade de introducirse no mercado e de que conten cunha formación de mellor calidade ese é o premio final o Concello de Vila García xa ten encomezado o traballo para garantir o aloxamento a todos los participantes de la mostra por lo momento, a espera de que se confirmen las cifras de asistencia existe un acuerdo con el albergue de asinas para acoller a estos mmm, rapaces nuevos pero alcalde Tomás fole a necesidad de austeridad de que dun tempo a esta parte pois non se esquece de recordar que é prácticamente o que teñen que facer os concellos pois dentro das súas intervencións públicas non está rifada cos eventos como este en tempos de crisis hai que mudar o símbolo do euro polo de implicación e de ilusión desde este punto de vista Vila García e o seu goberno non están en crisis Asevera, precisamente, o residor local convencido de la necesidad de consolidar un referente musical que sería un grave error paralizado. O secretario do Ixe Atlántico, José Vázquez Mau recorda que os beneficios a nivel promocional da Mostra reportan pois, a capital arousano moito e bon. Afirma tamén o portavoz do Organismo e Teirizo que anteriores edicións do evento permitiron que persoas que non coñecían Vila García nin o entorno arousano entrasen en contacto con el A Diputación e a Xunta de Galicia colaboran coa iniciativa a la que todas as partes valoran Pues vertente a, a vertente a súa vertente educativa. Non podíamos manternos a marxe do evento destas características que permite aos xoves estudiar unha ampla rede de conservatorios, e eh, escolas de música de Galicia, materializar nun concerto público todo o seu aprendizaxe. Eso asevera Juan Durán da Consellería de Educación, convencido de que este tipo de iniciativas son fundamentais na formación dos músicos. En vista da evolución da cita vilegarciana as previsións do eixo atlántico pasan porque este siga o camiño dos xogos do eixo atlántico que tras dez anos de convocatorias xa ten conseguido pasar de reunir nada menos catorcentos deportistas nun momento ata chegar a unha convocatoria tan grande como a de mil cincocentos tal como explica o secretario do eixo atlántico Ben, pois continuamos con máis música e eh, coa nosa intención de volver a comunicar con vostro.